Kolossiyelilərə məktub İkinci fəsil İstəyirəm ki, həm siz, həm Laudikeyada olanlar, həm də mənim üzümü görməyənlərin hamısı üçün nə qədər böyük mübarizə apardığımı biləsiz. Ürəklərinin cəsarət tapıb məhəbbətdə birləşməsini istəyirəm. Belə ki, idrakın verdiyi kamil eytimadın bütün zənginliyinə nail olsunlar. Allahın sirri olan Məsihi dərk etsinlər. Çünki hikmət və biliyim bütün xəzinələri Məsihdə qizlədilmişdir. Bunu mən ona görə deyirəm ki, Kimsə sizi dilə tutub aldatmasın. Çünki cismən uzaqda olsam da, Ruhən sizinləyəm. İntizamınızı və Məsihə olan imanınızın Möhkəmliyini görüb sevinirəm. Buna görə, Rəbb, Məsih İsanı qəbul etdiyiniz kimi onda həyat sürün. Şükürlərlə dolub daşaraq onda kök salıb inkişaf edin və öyrəndiyiniz kimi imanda möhkəmlənin. Baxın, Məsihə deyil, insan adət ənənəsinə, dünyanın ibtidai təlimlərinə istinad edərək fəlsəfə və boş aldacı sözlərlə kimsə sizi əsir etməsin. Çünki Allahın tam bütövlüyü bədəncə Məsihdə yaşayır. Siz də onda tamamlanmışsınız. O, hər başçının və hakimin başıdır. Həmçinin siz Məsihdə insan əli ilə deyil, onun təmin etdiyi sünnətlə cismani təbiyyətdən ayrılarak sünnət olundunuz. Vəftizdə onunla birlikdə dəfn edildiniz və onu öllər arasından dirildən Allahın gücünə olan iman vasitəsilə onunla birlikdə dirildiniz. Siz təqsirləriniz və cismani sünnətsizliyiniz üzündən ölü ikən Allah sizə Məsihlə birgə həyat verdi və bütün təqsirlərimizi bağışlayıb tələbləri ilə əleyhimizə və olan borç sənədini ləğv etdi. Onu çarmıxa mıxlayaraq qarşımızdan götürdü, Allah başçıları və hakimləri tərkislah edib, onlara çarmıqda qələbə çalaraq aləmdə rüsva etdi. Buna görə qoy heç kim yemək içmək üzündən, yaxud bayram, təzə ay mərasimi, ya şəmbə gününə görə sizi mühakimə etməsin. Çünki bunlar gələcək şeylərin kölgəsidir, əsli isə məsihdədir. Qoy heç kim sizdən müthilik, və mələklərə səcdə tələb edərək sizi mükafatınızdan məhrum etməsin. Elə bir şəxs gördüyü görüntülərə güvənir və boş yerə öz cismani ağlı ilə loğalanır. O, bədənin başı olan Məsihlə əlaqəni itirdi. Bütün bədən buğumlar və bağlarla üzvü surətdə Məsihə bağlanaraq təmin olunur, qurulur və Allah bəslədiyinə görə böyüyür. Məsihlə birgə ölüb, dünyanın ibtidai təlimlərindən qurtulduğunuz halda, nə üçün dünyadakılar kimi yaşayaraq, buna əl vurma, bunu yemə, buna toxunma kimi əmirlərə əməl edirsiniz? Bunların hamısı istifadə olunduqca, məhv olub gedən şeylərlə əlaqədar olur. Çünki insanların verdiyi əmirlərə və təlimlərə əsaslanır. Şübhəsiz! Bu qaydalar uydurma dindarlıq, müthilik və bədənə xətər yetirməkdə zahirən müdrük görünür. Amma cismani təbiətin həvəsinin qarşısını almaq üçün onların heç bir dəyəri yoxdur.